Нечиталюк. Може бути, що до мене з імпульсу. Ну, тут будуть люди, бо справа сам знаєш. Доведеться простежити шляхи кількох тисяч телевізорів. Куди, коли, кому вони пішли, яким чином. Єгипетська каторга не робота. Старий, начальство вірить у твої творчі можливості, потираючи руки, весело вигукнув нечиталюк. Ну, ще все передчасно, ще побачимо. «А тут у мене, я б тебе попросив, може прийти сюди одна молода жінка, так щоб ти не подумав чого, але вона, ну, ти розумієш». Нечиталюк схопився за свого столу, оббіг твердо хліба, зазирнув йому в обличчя з одного і з другого боку. «Ну, старий, ти даєш, побаченню в прокуратурі. До цього навіть я не додумався. А чому? Боюся савочки». Побачить красиву молоду жінку. Капець. Яке побачення, що ти вигадав? Замахав руками твердо хліб. Я ж кажу, імпульс, не з імпульсу. Це Фарада-2А, передовий бригадир. Фарада, Шарада, старий, можеш покластись на нічі даліка. Навіть і коридор не вийде, і всіх вимиту. Ті що саму шпарку, як миша, одним оком. Ти ж хочеш, щоб оцінили... «Не розумію, про що ти?» – ображено знизав плечами твердо хліб, ідучи з нечителікового кабінету і думаючи про те, чи треба ще когось попереджати, чи вже досить. Наївність цього не мала меж. Тільки тепер згадав, що тоді, стоячи біля Наталки на відстані простягнутої руки, не наважився навіть поглянути на дівчину уважно. Все було ніби в тумані. І той туман ще й досі стояв йому перед очима. Хоч пам'ять, виявляється, все ж таки вхопила щось у своїй міцній сіті. І тепер, хоч і без видимої охоти, обдаровувала твердо хліба своєю дорогоцінною здобиччю. І він знов ніби опинився там у цеху і за маленьким столиком прикрашеним горщичком з ніжною примулою бачив поплястий халатик без рукавка, Горі смагляві руки, висока тонка шия, і постет тонка в'єдці перед очима, мов смаглявий дим. «Наталка, Наталя, Наталочка!» Якою далекою від ніжності була його юридична душа. Через свою наївність і простокуватість він обдзвонив усю прокуратуру – про те, що до нього має хтось прийти, що візит мало не на державному рівні. так Наталка не йшла. І над твердо хлібом десь, мабуть, вже підсміювалися. Таким і треба, так і треба. А тоді вона все ж прийшла, коли він і не ждав. Старшина зустрівши набливо з козацькою гречністю і поважністю. Привів до ліфта, Докладно розповів, як знайти твердохлібову каютку. В коридорах, здається, ніхто на танку не перестрівав, не допитувався, куди і чого. Твердохліб сидів над паперами. Коли відчинилися двері, виникло на порозі смагляве видиво, блиснула, несамовито молодими очима, промовила. Здрась, була в легесенькому, тоненькому, як з павутини платтічку, Знов без рукавів, так наче вічно рвалися її гнучки смогляві руки на волю. Зачіска, як найпростіша, темне волосся легенькою хмаркою над ніжним чолом, ще ніжнішими щоками над переблиском чорних очей. І в казенних кабінетах сходить іноді сонце. Твердогліб. Вискочив із-за столу, перечепився, хапався то за галстук, то за гудзик на піджаці, Горло йому здавило, перед очима літали чорні крила. Здрастіть, здрастуйте, Наталю. Прошу, як це благородна з вашого... Прошу, сідайте ось тут. Даруйте за наші пенати. Пенати? А що це таке? Чекайте, на що мені сідати? Я ж не підсудна? Дайте роздивитися. Як тут у вас? «Пхи, тут у Бога?» Він розгубився ще більше. «Ну що, звичайна обстановка?» «Звичайна? Якесь казенне все?» Твердохліб забув про все і несподівано для самого себе розізлився. «Як-то казенне? Що це ви тут мені вигадуєте? Ви ж не в санаторії, а в прокуратурі? Може вам меблі XVIII століття і дубові шафи з рядами фоліантів у шкірі з золотим тисненням? А хоч би!» Зухвало випнула вона груди, ходила далі по його келії, уперто не сідала, дивилася, придивлялася, вивчала, так ніби потрапила в музей правосуддя або ще. Твердо хліб уже кипів. Чому всі вважають, що мають на нього якісь необмежені права? Ось і ця молода жінка, яку він вимріяв для себе як порятунок от усіх ймовірних незлагод і страждань. Щойно з'явившись, одразу виказує свої примхи. Звідки у вас такі дивні уявлення? мало не закричав твердо хліб. Звідки? Вона крутнулася перед ним, крутнулася перед вікном, так ніби її міг хтось побачити. Чи може, космонавти примружила очі, знищила його одно із тисячі, він уже полічив їх своїх непередаваних усмішок. Мій чоловік розповідав. «Ваш чоловік?» Твердохліб був убитий як поет на дуелі. «Хто ж він?» «Прокурор». «Страшний присуд, але одразу й амністія». «Був». «Був?» «Як же?» «А так, умер». «Умер?» «Повісився». Вона відверто знищалася з твердохліба. Він не розумів цього, Одуріло повторював слідом за нею її вигадки. Допитувався. «Як то повісився? Через що? Хіба прокурори вішаються?» «Ваші не вішаються, а мій повісився. Не витерпів суворості життя. А ви терпите?»